Wir lösen sie, glaubt ihr, nur. In den Sommerferien wartete eine große Überraschung auf die fünf Freunde. Tante Fanny hatte bei einem Preisausschreiben eine Reise auf die Mittelmeerinsel Malta gewonnen. Natürlich wollte sie nicht allein in den sonnigen Süden fliegen. Und so stiegen George, Julian, Dick und Anne mit in das Flugzeug. Timmy, der Hund, war klein genug, um sozusagen als Handgepäck auf den Schoß von George mitzureisen. Ist ja gut, mein Kleiner. Bald sind wir da. Schaut mal nach unten, wie blau das Meer ist. Genau so blau wie der Himmel. Da ist kein einziges Wölkchen zu sehen. Nee. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht der Kapitän. Wir haben soeben den Landeanflug okay. auf den internationalen Flughafen Malta begonnen. Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte wieder an und stellen Sie die Sitzlehnen in aufrechte Position. Der kleine Fleck dort, das muss die Insel sein. Mhm. Sehr ja groß ist diese Insel ja nicht. Ja, da, der Flughafen. Hui, schon lassen wir. Wir sind wieder auf dem Boden! Malta, wir, wir kommen. kommen! Die Sonne schien an einem strahlend blauen Himmel und es waren mindestens 30 Grad. Mit einem Bus fuhr die kleine Reisegesellschaft einmal quer über die Insel an die Nordküste, wo das Ferienhotel in einer hübschen Badebucht lag. Es war herrlich, bei dem heißen Wetter im Meer zu schwimmen. Doch schon am zweiten Tag suchten die Kinder nach Abwechslung. Julien hatte sich mit dem Portier des Hotels unterhalten und sehr interessante Neuigkeiten herausgefunden, die er beim Mittagessen verkündete. Hey, Leute! Was denn? Hier in der Nähe befindet sich ein Reiterhof. Ich habe gehört, dass man sich dort Pferde ausleihen kann. Ä äh, echt? Mhm. Ach, ich weiß nicht, Julian. Es ist doch schon einige Zeit her, dass ihr das letzte Mal geritten seid. Kein Grund mehr, um sich wieder an den Sattel zu gewöhnen. Oder willst du etwa, dass wir die ganzen Ferien am Strand rumsitzen, Mutter? Und ich brauche mich gar nicht daran zu gewöhnen, Tante Fennig. Ich habe letztes Jahr Reitstunden genommen. Ich kann sogar ein bisschen voltisieren. <lacht> hört, hört. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt, deine Kunststücke zu ja, sehen. Ja, das du auch. <lacht> ja? Ach bitte, Mutter. Ja, heute Nachmittag kann man sich an einem Ausritt beteiligen. Unter der Führung eines Reitlehrers. Kann uns doch wirklich nichts passieren. Ach, also gut, Kinder. Na also. Ich will schließlich nicht die Verantwortung dafür tragen, dass ihr noch länger am Badestrand Trübsal blast. Toll. Danke. Na dann. Auf zum Reiterhof. <lacht> Die Kinder kamen gerade noch rechtzeitig, um sich Pferde auszusuchen, sie zu satteln und der Gruppe auf einem schmalen Reitpfad zu folgen, der sich an einer Steilküste hinaufschlängelte. Oben angekommen, breitete sich ein Hochplateau vor ihnen aus. Eine hügelige Steppenlandschaft, in der nur hier und da ein paar karge Sträucher aus dem Boden sprossen. Hier gab es keine festen Wege mehr und 20 Minuten lang durften alle querfeld einreiten. Julian, Dick, Anne und George blieben natürlich zusammen, begleitet von Timmy, der in gebührendem Abstand neben den Pferden herlief. Hey, nicht so schnell! Timmy kommt nicht mit! Schön heiß, Leute, was? Mhm. Gib mal die Wasserflasche, julien bitte. Ja, sofort. Äh, hier. Danke. Laut oh, oh. Anne, wie sieht's eigentlich aus? Willst du uns nicht mal eins von deinen äh, besagten Kunststücken zeigen? Hä? Okay. Ja? Bin ich ja mal gespannt. Ganz langsam, Sally. So. Jetzt! <lacht> oh. <lacht> Seht euch das an. Unsere Anne kann auf dem Rücken des Pferdes stehen. Aha. Alle Achtung! Äh, pass aber bloß auf, dass du da nicht runterfällst. Keine Sorge, wie man richtig fällt, haben wir als Erstes gelernt. Seht mal! <lacht> Anne, die gerade noch auf ihrem Pferd stand, ließ sich urplötzlich fallen, sodass es für einen Augenblick so aussah, als sei sie von ihrem Pferd gestürzt. Doch geschickt hatte sie sich am Sattel festgehalten und zog sich nun wieder nach oben. Hey! <lacht> toll! Alle wow. Fast hätte ich gedacht, dass du wirklich runterfällst. Ja. Ich finde das toll, wie schnell du wieder in den Sattel geklettert bist. Na, da können wir jetzt alle vier um die Wette reiten. Macht ihr mit? Ja, na klar. Ja, warum nicht? Los also, geht's! Bis zum Hügel dort hinten, ja? ja. <lacht> und los! los <lacht> George hatte das Ziel als Erste erreicht. Während die anderen nach und nach eintrafen, hörte sie etwas sehr Merkwürdiges. Ich bin Zweiter! Dritter! Psst, hey, seid mal leise! Was ist das? Es klingt wie Metall. Ja, das ist... Wie Säbel, die aneinander schlagen oder so. Leute, wir sollten zurückreiten. Ach, was? Lasst uns doch erst mal nachsehen, was mhm. das überhaupt ist. Ja, ja das müssen wir herausfinden. Das scheint hinter dem Hügel dort zu sein. Los, kommt mit. Die Pferde lassen wir hier. Ja. Na gut. Okay. So, schön hierbleiben. Die fünf Freunde stiegen von ihren Pferden, banden sie notdürftig an Sträuchern fest und schlichen durchs Steppengras den Hügel hinauf. Von oben blickten sie vorsichtig durch das Gras ins Tal. Das gibt es doch nicht. Das sind Piraten. Die, die sehen wie richtige Seeräuber aus. Gestreift erhemden, lange Haare und Tücher um die Stirn. Als wären sie aus einem anderen Jahrhundert. Sie kämpfen sogar noch mit Säbeln gegeneinander. Sie haben aufgehört. Einfach so. Ja. Wie auf Kommando. Oh. Stimmt. Stehen rum und machen gar nichts mehr. Das ist ja merkwürdig. Lasst uns noch näher heranpirschen. Ja. ja. Halt mal, wartet. Hä? Da drüben ist ein Mann. Er steht an einem großen Gerät. Hä? Das ist eine Kamera. Äh. Ach so, ist das? Was ist was? Was meinst du? Warum lachst du? Du, du meinst, die drehen ja einen Film? Ja, die Seeräuber da unten sind alles Schauspieler. Was? Ach so, ich habe wirklich geglaubt, wir wären echt. da? Hey, ihr dort! Wo ja, waren ihr hin? Ja, ähm, nirgends. Wir wollten nur sehen, was hier los ist. Ja, ja wir haben uns Sorgen gemacht. So, so. Das braucht ihr nicht. Wir drehen nur einen Film. Okay. Der Pokal des Königs. Der Pokal des Königs? Ach so. Ja. Er wird von Seeräubern gestohlen. Mhm. Und ich mache hier die Ferneinstellung. so, Aha. ja. Wir wussten nicht, dass auf Walter Filme gedreht ja. werden. Dann habt ihr wohl auch noch nie von den Filmstudios an der Küste gehört. Filmstudios? Oh, die würde ich mir gerne anschauen. Oh ja, ich auch. <lacht> klar. Ja, das lässt sich wohl machen. Wirklich? Ja, aber ihr dürft niemanden stören. Ach, keine Sorge. Wir werden Mucksmäuschen still sein. Ja. Na gut, dann kommt am besten morgen. Da drehen wir direkt am alten Hafen. Okay. Ihr meldet euch am Haupteingang und fragt nach Mr. Hopkins. Das bin ich. Wow. Ja, wo seid ihr? Ähm. Äh, wir müssen zurück. Die anderen suchen uns ja. schon. <lacht> gut, also dann bis morgen, Kinder. Ja, ja ganz okay. sicher. Bis morgen. Und vielen Dank, Mr. Hopkins. Am nächsten Tag fuhren die fünf Freunde mit dem Bus zu den Filmstudios. Mr. Hopkins holte sie am Eingang ab und führte sie hinunter zum Kai. Dort waren die Kulissen für eine Seemannskneipe aufgebaut. Und in einer kleinen Hafenanlage lag ein riesiges Schiff im Wasser. Oh, wow! Da liegt ja ein richtiges Piratenschiff. Ein Dreimaster mit schwarzen Segeln. Hey, ja. Gehen wir da jetzt drauf? Nein. Wir drehen in der Seemannskneipe da drüben. Dort wird heute eine Szene mit Joseph Blooney gespielt. Joseph ja, Blooney? Wenn nicht wieder irgendwas schief geht. Oh, Wieso? Was soll denn schief gehen? Ach, dieser Bluni scheint ja ein ganz berühmter Schauspieler zu sein, aber er ist miserabel. Oh, was? Und ständig Fehler. Ja, ja. Und dafür wird er auch noch behandelt wie ein ruhes Ei. Schläft in einem vornehmen Apartment, während wir im Wohnwagen hausen. Hm. Naja, nicht so ungut. Da wären wir. So, rein mit euch. Okay. In der Bar waren zwei Kameras aufgebaut. Viele Männer in Seeräuberkostümen standen abwartend herum. Die Kameras richteten sich auf zwei Schauspieler, die an der Bar saßen und Anweisungen vom Regisseur Mr. Wood erhielten. Neben ihm stand Miss Vanity, seine Assistentin. Also, der Piratenkapitän an der Bar, der mit dem Kinnbart mhm. und dem großen dreieckigen Hut, das ist Mr. Bloney. Ah. In dieser Szene muss er mit einem Offizier des Königs sprechen. So, und nun das Ganze noch einmal von vorn. Und, Mr. Bluni, ein bisschen mehr Konzentration. Klappe die zehnte und Action, bitte! Man sagt, Sie haben den Pokal des Königs erbeutet. Wie viel verlangen Sie dafür? Oh, warum nicht? Mit zwei Stück Zucker, bitte. <lacht> Was Blune, denn denn? was ist denn nun schon wieder? Wir haben eine Stunde darauf gewartet, dass Sie endlich hier erscheinen. Und jetzt können Sie noch nicht mal Ihren Text... Aber er steht so in meinem Drehbuch. Ich hatte ihn allerdings auch anders in Erinnerung. Was, was, was reden Sie denn da für ein wirres Zeug? Also, in meinem Drehbuch steht an dieser Stelle so viel, wie Sie mir niemals zahlen würden. Würden Sie das bitte sprechen? Selbstverständlich. Ich bitte um Verzeihung. Also, nochmal. Klappe die Elfte und Action! Man sagt, Sie haben den goldenen Pokal des Königs erbeutet. Wie viel verlangen Sie dafür? So viel, wie Sie mir niemals zahlen würden. Ich hoffe, Sie meinen damit nicht mein Leben. Könnten Sie bitte das Fenster öffnen? <lacht> oh, Nein, Gott. Mr. Bluni, so geht das nicht weiter. Lernen Sie Ihren Text noch einmal ordentlich. Ja, wir wir machen jetzt erst einmal die Szene mit dem Pokal. Alles klar. Der Pokal steht in meiner Garderobe. Ich hole ihn sofort. Gut, wir warten. Es vergingen ganze fünf Minuten, ohne dass Blooney in die Bar zurückkehrte. Und mit jeder Minute stieg die Aufregung unter den Filmleuten. Der Kameramann, Mr. Hopkins, schien sich besonders zu ärgern und teilte seinen Verdruss einem Schauspieler mit, der ganz in seiner Nähe stand. Also wenn das so weitergeht, sollte man ihm die Hauptrolle wegnehmen. Aber Hopkins, was sagen Sie da? Man kann einen Schauspieler doch nicht dafür bestrafen, dass er mal eine Pechsträhne hat. Pechsträhne nennen Sie das, Dogs? Er macht schlechte Arbeit. Da kommt er ja wieder. Es tut mir leid, ich, aber ich kann den Pokal nicht finden. Soll das Ihr Ernst sein, Bluni? Dann gehen Sie ihn suchen! Äh, ja. Äh. Miss Vanity, wir, äh. wir drehen die nächste Szene. Alles klar, Mr. Wood. Alle Darsteller für die Schlägerei bleiben hier. Der Rest hat bis zur Mittagspause frei. Na prima! Endlich geht's zu uns mal uns. Bis nachher, Brett. Eine Schlägerei? Oh nein, die möchte ich nicht sehen. Ha. Lasst uns gehen. Keine Sorge, Mädchen. Bei dieser Schlägerei wird niemandem wehgetan. Schlagen, ohne sich weh zu tun? Das geht doch gar nicht. Fragt Mr. Tox. Er gehört zu den Kleindarstellern. Der kann euch das erklären. Okay. Nun ja, man muss eben aufpassen, dass man den anderen nicht berührt und der andere muss im richtigen Moment den Kopf wegziehen und natürlich laut schreien. Das war's schon. Das klingt spannend. Können Sie uns das denn vormachen? Kinder, ich möchte jetzt gern zu Mr. Bluni. Er ist mein Freund und braucht dringend meine Hilfe. Ihr habt doch gesehen, wie es um ihn steht. Ja, ja, leider. Dann äh, warten wir einfach auf die Dreharbeiten. Also ich möchte lieber noch mehr von den Studios sehen, als mir Seeräuber anzuschauen, die sich schlagen. Da komme ich mit. Timmy freut sich auch über ein bisschen Bewegung. Stimmt's, Timmy? Na komm. Auf ihrem Spaziergang begegneten die Mädchen Schauspielern, die Seeräuber, Adelige oder Handwerker aus alten Zeiten darstellten. Sogar ein paar verkleidete Kinder liefen vorbei. Etwas abseits der Filmkulissen befand sich auch das Fundusgebäude, in dem all diese Kostüme aufbewahrt wurden. Auf der Rückseite war eine Tür nur angelehnt. Und so konnten sie einen Blick auf die vollgehängten Kleiderstangen erhaschen. Als sie weiterliefen, kamen sie an den Apartments der Hauptdarsteller vorbei. Und noch ein Stück weiter gab es einen Platz, auf dem Wohnwagen standen. Hier wohnen bestimmt die Schauspieler, die nicht so berühmt sind. Ja, und viel zu sehen gibt es auch nicht. Komm, lass uns zurückgehen. Mhm, gut. Was ist denn mit Timmy los? Er kriegt ja unter den Wohnwagen. Er will uns etwas zeigen. Warte mal, ich schau mal nach. Mhm. Kannst du was sehen? Ähm, da liegt eine Vase oder so. Ist bestimmt ziemlich schwer. So. Huch? Was ist das denn? Nimm sie mal in die Hand. <lacht> die wiegt ja nicht mehr als Pappe. Ich glaube, das ist Pappe. Naja, besser gesagt Pappmaché. Ob das der Pokal ist, den Bluni nicht gefunden hat? Aber warum liegt er hier rum? Am besten, wir bringen ihn erstmal zurück. Ja, lass uns gehen. Als die Mädchen zurückkamen, waren die Dreharbeiten für die Schlägerei in vollem Gange. Die Schreie der Darsteller hörten sie schon aus weiter Ferne. Doch als sie näher kamen, konnten sie sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die Männer sich in Wirklichkeit kaum berührten. Na Mädels, da seid ihr ja wieder. Was nehmt ihr denn mit euch rum? Ja, jetzt hätten wir den Pokal des Königs gefunden. Ja, ja. ja, so was? Das ist ja ganz leicht. Darf ich auch mal? Oh, oh, oh, oh, da hat ja wohl jemand Gold in Pappe verwandelt, was? Danke. <lacht> was? Danke. Mr. eine wichtige Mann, Neuigkeit kommt, zu haben. Ich hab was zu sagen. Die Schauspieler hatten sich in ihren Piratenkostümen um den Regisseur versammelt. Der war auf einen Stuhl gestiegen, damit alle ihn sehen und hören konnten. So vernahmen auch die fünf Freunde, was Mr. Wood zu sagen hatte. Hey, lasst uns mal näher rangehen. Näher rangehen. Ja, pst. Nun, wie Sie alle mitbekommen haben, hat uns Joseph Blooney in letzter Zeit ziemlich enttäuscht. Hm, ja. Er ja, konnte nicht mal seinen Text... Und das als Hauptdarsteller. Soeben habe ich von Mrs. Vanity erfahren, dass er sich krank gemeldet hat. Ja, wir haben schon genug Zeit seinetwegen verloren. Hm. Äh, deshalb werde ich die Rolle des Piratenkapitäns einem anderen übertragen. Wieso ist er so plötzlich krank geworden? Ja, vielleicht will er sich nur drücken. Aber mein Freund Joseph Bluni kann man doch nicht einfach so ersetzen. Keiner von uns ist so berühmt wie er. <lacht> Ich, ich finde es interessant, dass ausgerechnet Sie das sagen, Mr. Tox. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, wie ähnlich Sie Ihrem Freund sehen? Ja, das stimmt. Sie sehen sich ähnlich wie Brüder. Ja, tatsächlich. Was wollen Sie damit sagen? Nun, ich will Ihnen sagen, dass Sie die Rolle übernehmen. Hey, Jamie, Glückwunsch! Das ist deine Chance! Super! Nein, das kann ich Joseph nicht antun. Jetzt mal ganz langsam, Mr. Tox. Wir fangen mit den Aufnahmen aus der Ferne an. Da sehen Sie sich zum Verwechseln ähnlich. Wenn Bluni wieder gesund wird, können wir immer noch entscheiden, ob Sie wirklich die ganze Hauptrolle übernehmen. Ja, ja, ja. Er wird ganz bestimmt wieder gesund. Ich kenne einen sehr guten Arzt hier in der Gegend Aha. und werde ihn gleich nach den Dreharbeiten holen. Ja, äh, ja, ja, tun Sie das. Oh, Jamie, du bist ein echter Kumpel. Das finde ich aber auch. Ja, das ist er wirklich. Dann zeigen wir am besten Mr. Tox, was wir gerade gefunden haben. Gute Idee. Er hat sicher mehr Zeit für uns als der genervte Regisseur. Kurze Zeit später machte das ganze Team eine Pause. Und die fünf Freunde nutzten die Gelegenheit, Mr. Tox anzusprechen. Der staunte nicht schlecht, als sie ihm den Pokal zeigten. Und wo, sagt ihr, habt ihr den gefunden? Unter dem letzten Wohnwagen, ganz hinten, da, wo der Wald beginnt. Wissen Sie vielleicht, wer in diesem Wagen wohnt? Oh ja, da wohnt Mr. Hopkins. Äh, Mr. Hopkins? Der Kameramann, der uns eingeladen hat. Ja, richtig. Ah, Dort steht er ja. Hopkins, kommen Sie doch mal her! Oh, was, was ist los, Tox? Sehen Sie mal, was die Kinder gefunden haben. Der Pokal? So was? Ja, wo war er denn? Die Requisite lag unter Ihrem Wagen, Hopkins. Wie erklären Sie sich das? Äh, ja, die, die muss wohl jemand dahin gelegt haben. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, Tox. Ich habe zu tun. Na, der war ja schnell wieder weg. Aha. Also, ich glaube, dass hier etwas ziemlich faul ist. Wie meinst du das, mein Junge? Also, ich, ich denke mir nur, Mr. Bluni hat den Pokal sicher nicht selbst zur Wohnwagensiedlung getragen. Stimmt. Er brauchte ihn doch dringend hier. Da hast du wohl recht. Hm. Dann, dann muss es jemand anderer getan haben. Wahrscheinlich. Ja, jemand, der ihm einen Streich spielen wollte. Ja, aber wer sollte so etwas tun? Ja. haben Sie vielleicht eine Idee, Mr. Tox? Nun ja, ihr merkt ja, wie leicht dieses Pappdingens ist. Hm. Vielleicht hat der Wind es ja fortgeweht. Hm. Warum ist das eigentlich aus Pappe? <lacht> Stell dir mal vor, all das Gold und Silber, das man im Piratenfilm sieht, wäre echt. So ein Film könnte niemand bezahlen. Oh yeah. hm? Und außerdem wäre das viel zu gefährlich für die Schauspieler. Ja, stimmt. stimmt. Bei, bei so einer Schlägerei in einer Kneipe, da möchte ich auch lieber Papa auf den Kopf bekommen als einen Goldpokal. <lacht> ja, genau. Aber nun muss ich los, um mich um den Arzt für Mr. Bluni zu kümmern. Ah, und was machen wir mit dem Pokal? Den könnt ihr in der Requisite abgeben. Sie ist dort vorne. Ja, ja gut, das machen wir. In der Requisite wurden all die Dinge aufbewahrt, die im Film gebraucht wurden. Und die Kinder entdeckten so manches, das nicht so echt war, wie es aussah. Als sie wieder draußen waren, betrachteten sie plötzlich alles, was sie sahen, mit kritischem Blick. Hey, seht ihr diese Mauer hier? Mhm. Äh, ob die wohl aus richtigen Steinen ist? Hm. Probieren wir es aus. Ich kann ja einfach mal dagegen klopfen, äh, meinst du? Stein bewegt sich. Vorsicht, oh, oh, oh. Kinder! Hä? Seid ihr verrückt? Ähm. Das ist eine Kulisse, eine Mauer, die in der nächsten Szene einstürzen soll. Mhm. Wenn ihr dagegen schlagt, fallen alle Würfel auseinander. Und die sind aus Pappmaché. Natürlich sind sie das. Nur gut, dass Mr. Hopkins und ich zufällig ja. hier zu tun haben. Da sind wir wohl gerade ja. im richtigen Moment gekommen. So, ich finde, dass ihr jetzt langsam wieder gehen solltet. Mhm. Stellen Sie sich vor, Mrs. Veneti, die haben sogar in der Wohnwagensiedlung herumgeschnüffelt. Das ist nicht wahr. Wir haben nicht geschnüffelt. Und Timmy ist nur seiner Nase gefolgt. Also, es reicht, Kinder. Gäste, die stören, müssen gehen. Das habe ich euch von Anfang an gesagt. So, ihr wisst ja, wo der Ausgang ist, ne? Ja, äh. Also, das war ja wirklich deutlich. Ja, und schade, ich wäre so gern noch hier geblieben. Findet ihr es nicht merkwürdig, wie scharf Mr. Hopkins plötzlich darauf ist, dass wir verschwinden? Mhm. Und ja. übrigens war es heute vollkommen windstill. Da konnte nicht mal Pappmarschi vom Drehort bis zum Wohnwagenplatz geweht werden. Also äh, muss jemand den Pokal dorthin getragen haben. Mhm. Ja, aber das beweist noch lange nicht, dass es Mr. Hopkins war. Ja, stimmt. Na, gehen wir, bevor Miss Vanity noch mal auftaucht. ja. Wie es der Zufall wollte, kamen die Kinder auf ihrem Weg an einer Bank vorbei, auf der Mr. Blooney saß. Er versuchte wohl gerade, ein wenig frische Luft zu schnappen. Er sah sehr blass aus und atmete schwer. Hallo, Mr. Bluni. Äh, hallo. Wir äh, wünschen Ihnen gute Besserung. Äh, wer seid ihr? Ähm, die fünf Freunde aus Kirin. Wir haben Ihren Pokal gefunden. Er lag unter dem Wohnwagen von Mr. Hopkins. Na sowas? Was wollte der denn damit? Vielleicht wollte er Ihnen eins auswischen. Ich glaube, Sie sollten sich vor Mr. Hopkins in Acht nehmen. Psst, Julian. Du kannst doch nicht einfach so Mr. Hopkins verdächtigen. Ja, ich ja, danke für die Warnung. Aber ich glaube, mein größter Feind sind gerade diese... Oh, furchtbaren Bauchschmerzen. Sie bekommen bestimmt bald Hilfe. Hm. Ihr Freund ist zu einem guten Arzt unterwegs. Und Sie werden sicher bald hier sein. Mein mein Freund? Ja? Wen meint ihr damit? Na, ähm, Mr. Tox? Ja. Ach ach so, der. Ja. ja, ja. ist ganz rührend, wie der sich um mich kümmert. Ja, hoffentlich kann dieser Arzt mir auch helfen. Bestimmt. Oh. Also dann, gute Besserung. Auf Wiedersehen, Mr. Blooney. Äh, Vor dem Filmgelände mussten die fünf Freunde auf den Bus warten, der sie zurück zu ihrem Hotel bringen würde. Die Haltestelle befand sich in der Nähe eines kleinen Wäldchens. Während sie dort saßen, machten sie eine sehr merkwürdige Entdeckung. Seht mal, da kommt ein Arzt aus dem Wald. ja. Zumindest hat er einen weißen Kittel an und trägt einen Arztkoffer. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Dreharbeiten. Aber dann müssten Kameras herumstehen und hier sind keine. Was hat er denn da in der Hand? Ein Medizinfläschchen, das er jetzt in seinen Koffer steckt. Hat sich in diesem Wald eine Apotheke versteckt oder Psst. wie? Psst! Er kommt vorbei. Timmy konnte diesen Typen nicht besonders leiden. Hm. Das haben wir gehört. Ach, das gibt's doch nicht. Schaut mal, wer da noch aus dem Wald kommt. Mr. Tox. Ach was. Na Kinder, geht's nach Hause? Mhm. Äh, ja. Adios. Auf Wiedersehen. Das war jetzt aber sehr komisch. Ist euch endlich aufgefallen, wie Mr. Blooney sich gewundert hat, als es um Mr. Tox ging? Ja. Es war, als wüsste er gar nicht, dass Mr. Tock sein Freund ist. Ja. Dann ist er das vielleicht doch gar nicht. Also, ich blick einfach nicht mehr durch. Gibt es hier überhaupt irgendwas, das einfach nur das ist, was es ist? Hm. Ja, dieser Bus hoffentlich. Komm, Tante Fanny wartet bestimmt schon auf uns. Ja. So leicht konnten die Kinder die Sache nicht vergessen. Am Abend setzten sie sich im Hotelzimmer der Jungen zusammen, denn inzwischen hatten sie alle noch einmal nachgedacht. Also, dass ein Arzt aus einem Wald kommt, ist auf jeden Fall merkwürdig. Mhm. Ja. Und noch komischer ist, dass Mr. Tox zwei Minuten später hinterherkommt. Ja. Und äh, wenn es für alles eine vernünftige Erklärung gibt, Julian? <lacht> ach, dann werden wir sie kaum rausfinden. Mrs. Vanity wird sicher nicht erlauben, dass wir uns auf ihrem äh, heiligen Filmgelände nochmal blicken lassen. Naja, also, wenn man sich die Sache genau betrachtet, ist sie eigentlich ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich, aha. Also, meiner Meinung nach. Äh, äh, ach ja? Ja, dann lass mal hören. Also, wer hat den größten Vorteil davon, dass Mr. Blooney krank ist? Ähm, naja, äh... Mr. Tox? Ja, genau. natürlich. Ja, weil wenn Blooney krank bleibt, bekommt er die Hauptrolle. Naja, aber er ist der beste Freund von Mr. Blooney. Das sagt er jedenfalls. Hm. Stimmt, denn äh, Blooney scheint ja irgendwie nichts davon zu wissen. Ja, aber Leute, was soll Mr. Tox überhaupt getan haben? Der Pokal lag unter dem Wohnwagen von Mr. Hopkins. Hm. Vielleicht hat Tox ihn dort hingelegt. Die Frage ist doch, warum haben sich Mr. Tox und dieser Arzt im Wald getroffen? Vielleicht hat es etwas mit dem Fläschchen zu tun, das der Arzt in seine Tasche gesteckt hat. Hm. Das war sicher nur Medizin. Trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los, dass Mr. Blue nie in Gefahr ist. Geht mir genauso, Julian. Ach, Mist, dass wir nicht mehr in die Filmstudios dürfen. Die Vanity würde uns sofort entdecken. Ja, weil wir einfach viel zu sehr auffallen. Vier Kinder in normaler Kleidung, wo doch alle dort in Kostümen herumlaufen. Mhm. Und vor allem die Kinder. Ja. Ah, ich glaube, da habe ich eine Idee. Ja. Ach, wirklich? Mhm. Was denn für eine? Erzähl mal. Wart's ab. Mach's nicht so spannend, Cousinchen. Am nächsten Morgen liehen sich die fünf Freunde im Reiterhof Pferde aus. Das war natürlich nicht ganz einfach. Aber die Überredungskünste von Julian und Anne hatten den Reitlehrer schließlich überzeugt. Schnurstracks ritten die vier in Begleitung von Timmy zum Filmstudio. Ihre Pferde konnten sie in Strandnähe anleinen. Denn hier sah man hin und wieder noch andere Pferde und so fielen ihre nicht weiter auf. Über die Wohnwagensiedlung schlichen sie auf das Gelände bis zu dem Kostümfundus, den Anne und George am Tag zuvor entdeckt hatten. Unbemerkt erreichten sie die Rückseite des Gebäudes. Sehr ähm, leise, hörst du? Da ist ein Hintereingang. Gestern war die Tür nur angelehnt. Na dann ist sie das heute vielleicht auch. Lasst uns nachsehen. Sie ist offen. Na, los, rein mit euch. Scheint niemand hier zu sein. Hm. Also los, verkleiden wir uns. So. Wenn wir erstmal im Kostüm sind, denken alle, wir gehören hierher. <lacht> Sieht doch toll aus. <lacht> Kommt mal hierher. Das sind hm? lauter Kindersachen. Wo? Ach, ja. Oh. <lacht> da ist ein Ritterhemm. <lacht> Meint ihr, mir steht so einer? Bestimmt. <lacht> <lacht> Probieren doch mal an. Moment. So. Na? Was sagt ihr? Hey. Ach, du siehst wirklich toll aus, Dick. Ja? sieht gut das cool aus? Jetzt siehst du fast aus wie Ritter Balduin. Oh. <lacht> ui, ui. <lacht> Na Naja, alles klar, ich, ich glaube, ich bin mir doch lieber ein Piratentuch um den Kopf. Ist auch praktischer bei der Hitze. Mhm. Okay. Oh, schaut mal, ein richtiges Prinzessinnenkleid. Das nehme ich. Typisch. Ich zieh lieber diese Lumpen hier an. Da kann man sich schmutzig machen, ohne dass es jemanden auffällt. Julien, sieh hm? mal das weiße Röschenhemd. Das würde dir bestimmt stehen. Oh ja. <lacht> Soll ich einfach ein reiches Söhnchen spielen? Ja, warum denn nicht? Dann könnten wir Geschwister sein wie im richtigen Leben. Jetzt beeilt euch doch. Es kann jeden Moment jemand kommen. Oh. Ja, ja. Okay. So, seid ihr soweit? Aha. Dann raus hier. Mhm. Los, guck. Als die fünf Freunde in ihren Kostümen auf das Filmgelände schlenderten, schien sich tatsächlich niemand über ihre Anwesenheit zu wundern. Sogar Miss Vanity rauschte an ihnen vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Sie beschlossen, sich aufzuteilen. Julian und Dick, die jetzt aussahen wie ein junger Adeliger und ein Piratensohn, gingen zu den Wohnanlagen, um zu beobachten, wer bei Mr. Blumen ein- und ausging. Prinzessin Anne und Bettlerkind George liefen zum Piratenschiff, denn hier wurde an diesem Tag gedreht. Da sind sie. Und Tox ist auch dabei. Timmy, du bist Mucksi Meister in Ja, hier? Mach eine Nahaufnahme vom Segel. Bitte, Master! Siehst so, durch Tox, okay. jetzt legen Sie mal los. Ich will einen herrischen Piratenkapitän sehen. Action, bitte. Ah, da kommen wir ja gerade richtig. Hey, was seid ihr für lahme Landeier? Bewegt eure Knochen, ihr miesen Wasserratten! Der fühlt sich aber ganz schön wohl in seiner Kapitänsrolle. Leute, wir haben hier ein technisches Problem. 20 Minuten Pause für alle. Ah, gut, komm, wir gehen was trinken. Wo will der Mr. Tox so schnell hin? Das werden wir schon herauskriegen. <lacht> Unauffällig folgten die beiden Mädchen dem neuen Kapitän der Seeräuber. Er ging zu seinem Wohnwagen und kam kurze Zeit später in normaler Kleidung wieder heraus. Anne und George hielten sich hinter einem anderen Wohnwagen versteckt. Wieso hat er sich denn umgezogen? Naja, vielleicht will er einen Krankenbesuch bei Mr. Blumi machen und der soll nicht wissen, wer jetzt die Hauptrolle spielt. Meinst du, er ist wirklich so durchtrieben? Hm, was machen wir? Gehen wir ihm nach? Nein, ich habe eine andere Idee. Er hat den Wagen nicht abgeschlossen. Wir könnten nachsehen, ob wir nicht was Verdächtiges finden. Aber wir können doch nicht einfach in einem fremden Wohnwagen herumstöbern. Wie sollen wir sonst herausfinden, ob Tox etwas Böses im Schilde führt? Na gut. Aber beeilen wir uns, ja? Okay. Kommt mir, aber leise. Flink huschten die Mädchen in den Wohnwagen und sahen sich um. Hast du schon was entdeckt? Psst. Ich weiß nicht genau. Hier steht eine Flasche Insektengift rum. Direkt neben dem Waschbecken. Zeig mal. Ach das. Da steht bei unserem Hotel auch rum. So. Wahrscheinlich wegen der ganzen Mücken, die hier nachts herumfliegen. Warte mal. Hier sind noch ein paar Medikamente. Hustensaft, Magentropfen. Naja, alles ziemlich harmlos. Das gibt's ja nicht. Was ist los? Anne kniete vor einem Papierkorb und hielt ein Blatt Papier in die Höhe. Sie starrte es ungläubig an. Und auch Timmy hatte bereits gespürt, dass hier etwas mächtig faul war. Ruhig, Timmy. Sag mal, was hast du denn im Papierkorb gefunden? Das ist eine Seite aus einem Drehbuch. Oh. Und jemand hat Sätze darüber geklebt. Nein. Hör mal, kommt dir das nicht bekannt vor? Man sagt, Sie haben den Pokal des Königs erbeutet. Wie viel verlangen Sie dafür? Oh, warum nicht? Mit zwei Stück Zucker, bitte. Ja, das ist der Unsinn, den Bluni gesagt hat. Ja, sieh dir das an. Dieser Unsinn ist über den richtigen Satz drüber geklebt. Aber wozu? Ja, das ist bestimmt die Kopierverlage für eine falsche Drehbuchseite. Wenn man das einmal über den Kopierer zieht, fällt die Fälschung kaum noch auf. Und so kann man eine falsche Seite mit einer richtigen vertauschen? Ja, und das geht ganz einfach. Die Drehbücher der Schauspieler sind normale Schnellhefter. Ein kurzer Moment genügt, um eine Seite heraus und eine andere hineinzuheften. Ja, und mit diesem miesen Trick hat Tox dafür gesorgt, dass Blumi falsche Texte lernt. Ja, so sieht es jedenfalls aus. Von wegen, mein bester Freund. So ein Schuft. Mhm. Ich glaube, wir müssen dringend herausfinden, was in dem Fläschchen war, das der Arzt gestern im Wald in seinen Koffer geschoben hat. Der Arzt und er sind wahrscheinlich Komplizen. Und Tox fälscht nicht nur Drehbücher, sondern auch Medikamente. Oh je, lass uns schnell zu Julien und Dick gehen. Ja, gehen wir. Na komm Jenny, komm. Ungefähr zur selben Zeit sahen die Jungen, wie Mr. Tox das Apartment von Mr. Blooney aufsuchte. Unbemerkt schlichen sie sich an das Fenster heran, um zu belauschen, was die beiden Schauspieler miteinander sprachen. Ja, ja. Na, Joseph? Hast du schon deine Medizin genommen? Ja, habe ich. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie hilft. Keine Sorge, das ist nur am Anfang so. Zuerst merkst du gar nichts, aber dann hat das Zeug eine fantastische Wirkung. Oh. Es dauert ein bisschen, ehe es anschlägt. Die Flasche, die du mir gestern gebracht hast, ist aber schon wieder leer. Heute Nachmittag gegen fünf komme ich nochmal mit dem Arzt vorbei. Oh. Der bringt dir ein neues Fläschchen. Ah, alles klar. Und danke, dass du dich so um mich kümmerst. Aber Joseph, das tue ich doch gern. Hm. Oh, pass auf. Ja. Bis später. Kurz nachdem Tox gegangen war, trafen George und N. ein. In einem verborgenen Winkel der Wohnanlage tauschten die fünf Freunde ihre neuesten Erkenntnisse aus. Also, eins ist klar. Mr. Tox ist ganz bestimmt nicht Blunies bester Freund. Und es gibt einen Grund an der Wirksamkeit dieser Medizin zu zweifeln. Oh ja. Naja, vielleicht ist es sogar noch schlimmer und die Medizin ist giftig. Ich glaube sogar, dass Mr. Bluni erst durch dieses Gift erkrankt ist. Vielleicht hat Tox es ihm zuerst ins Essen gemischt und dann... Also, ich weiß nicht, George. Mr. Tox ist auf jeden Fall ein Schuft, aber was du ihm da unterstellst, kann ich einfach nicht glauben. Naja, wenn es um Gift geht, ist Glauben ein schlechter Ratgeber, findet ihr nicht? Das stimmt. Wir müssten schon beweisen, dass diese sogenannte Medizin gefährlich ist. Leute, wir sind keine Apotheker. Ach, was? Nein, aber in dem Ort, wo unser Hotel ist, habe ich eine Apotheke gesehen. Dort könnte man das Mittel überprüfen lassen. Dazu müssten wir erst einmal so ein Fläschchen bekommen. Ich glaube nicht, dass dieser komische Arzt es uns freiwillig zur Prüfung übergibt. Naja, nee, da müssen wir eben einen anderen Weg finden. Uh, Mr. Tox hat doch einen neuen Arztbesuch für 5 Uhr angekündigt. Mhm. Das heißt, wenn es so ist, wie wir denken, dann wird er sich wahrscheinlich vorher mit diesem Arzt im Wald treffen, um ihm wieder so ein Fläschchen zu geben. Ja, das könnte sein. Und bei dieser Gelegenheit könnten wir ihm das Gift abnehmen. George, wie willst du den zwei erwachsenen Männern eine Medizinflasche abnehmen? Ich glaube, da habe ich jetzt eine Idee. Echt? Ja, wir spielen ihnen eine Szene vor. Oh. Und Anne bekommt die Hauptrolle. Ich? Ja, du und Timmy. Leider bin ich ja mal gespannt. Und ich erst. Um halb fünf fanden sich die fünf Freunde mit ihren Pferden am Eingang des Filmgeländes ein. Sie hatten sich inzwischen wieder umgezogen und sahen aus wie eine ganz normale Reitgruppe. Gespannt behielten sie den Wald im Auge. Und tatsächlich kam schon bald der merkwürdige Arzt vom Vortag heraus. Da! Äh, äh, komm, du kannst anfangen, ey dann zeige ich euch jetzt, wie man sich mit beiden Füßen auf den Rücken eines Pferdes stellt. Oh, oh ja, dann lass mal sehen. Seht ja, ihr, gleich stehe ich. Ah, da kommt ja auch schon ein Bewunderer. Mädchen, was stellst du denn da an? Sie übt Voltigieren. Sieht man das nicht? Klar. Um Himmels Willen, was machst du denn? Ah! Oh, Anne! Ah! Oh, sie ist vom Pferd gefallen. Ann, was hast du? Bist du okay? Oh. Ich glaube, ich habe immer ein verstaucht! Aua! Prima. Da kommt auch schon Mr. Tox. Ja. Bitte helfen Sie mir! Sie sind doch Arzt! Max, was ist hier los? Mr. Tox, das so ein Zufall. Ä meine Schwester ist vom Pferd gefallen. Und vielleicht hat sie sich das Bein verstaucht. Ja, ja Aua, Aua! Es tut so Ja, gut. Haben Sie nicht ein Verband in Ihrer Tasche? Sie muss doch dringend verbunden werden, oder nicht? Naja, ich kann ja mal nachschauen. Los, Timmy, schnapp sie dir. Hey, was macht denn dieser Hund hier? Er hat sich die Flasche geschnappt. Du blöder Köter, komm sofort zurück. Lauf, Timmy, lauf. Und wir müssen rauf auf die Pferde. Ja, Na, her. los, komm. Los, lauf, Sally, lauf. verstaucht das Bein. Wir haben reingelegt. Wir müssen die Flasche wieder kriegen. Ohne Pferd haben wir keine Chance, verdammt. Anne hatte sich natürlich kein bisschen verletzt, sondern eine perfekte Fallübung demonstriert. In Windeseile galoppierten die fünf Freunde davon und waren dabei kaum schneller als Timmy, der mit dem Fläschchen im Maul über die Steppe jagte, bis George ihn mit zu sich aufs Pferd nahm. Die Apotheke erreichten sie gerade noch, bevor sie schloss. Der Apotheker, Mr. Vitro, hörte ihrer Erzählung allerdings ziemlich skeptisch zu. Also Kinder, wenn an eurer Geschichte wirklich etwas dran sein sollte, dann wäre das eine ganz furchtbare Sache. Ja, deshalb möchten wir wissen, was in dem Fläschchen drin ist. Können Sie das nicht herausfinden? Ach, das sind bestimmt sehr langwierige Laboruntersuchungen. <lacht> Nun ja, Als erstes würde ich einfach dran riechen. Dann tun Sie das doch am besten gleich. Hier, hier ist das Fläschchen. Also gut. Und? Na, das ist … Er erkennen Sie das Mittel? Also, zumindest eins der Mittel, die hier miteinander vermischt sind. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Seid ihr euch wirklich sicher, dass diese Mixtur für einen Menschen hergestellt worden ist? Ach, ganz sicher. Ja, ja. Aha. Was ist denn drin? Ich will euch nichts Falsches sagen. Wartet einen Moment. Mr. Vitro verschwand im hinteren Bereich seiner Apotheke, wo er hörbar mit allerlei Gläsern und Flüssigkeiten hantierte. Als er wieder im Verkaufsraum erschien, wirkte seine Miene höchst besorgt. Haben Sie das Mittel erkannt? Das, äh, also, also das ist... Ist das etwas Schlimmes? Euer Mr. Bluni darf dieses Zeug auf keinen Fall weiter einnehmen. Wieso? Aber was, was ist denn in dem Fläschchen? Hustensaft mit Insektengift. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Schurke. Widerlich. Ähm, sagen Sie, können Sie uns diese Information auch schriftlich geben? Ich fürchte, so einfach wird uns Mr. Bluni die Sache nicht glauben. Selbstverständlich. Ich schreibe ihm eine kurze Notiz. Moment. Danke, das ist nett von Ihnen. Sehr geehrter Mr. Blooney. die Flüssigkeit, die mir die Kinder gegeben haben, enthält Sieht Bitte auf keinen Fall weiter einnehmen. Oh Mann, wird wohl Zeit, die Sache der Polizei zu melden. Auf jeden Fall. Fall. Seid ihr euch denn sicher, dass Mr. Tox das Mittel zubereitet hat? In seinem Wohnwagen hat er zumindest Hustensaft und Insektengift rumstehen. Deswegen glauben wir auch, dass er das Gift … Wenn es um Gift geht, ist Glauben ein schlechter Ratgeber. Kommt uns diese Erkenntnis nicht irgendwie bekannt vor? <lacht> Sieht so aus, als müssten wir diesen Giftmischer auf frischer Tat ertappen. Ja. Und ich weiß auch schon, wie. Hast du dir wieder eine Szene ausgedacht, Julian? Ja, wirklich. Und diesmal wird Mr. Bluni uns mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten helfen. Wenn du so weitermachst, dann wirst du auch noch mal ein berühmter Regisseur, Julien. Ja, so ein Quatsch. Bloß nicht. Wer weiß. <lacht> Die Kinder zögerten keine Sekunde und ritten sofort zu den Filmstudios zurück. Sie ließen den Brief von Mr. Vitro an Bluni überbringen. Der kam schon wenige Minuten später persönlich, um die Kinder abzuholen und mit ihnen in sein Apartment zu gehen. Auch wenn ihm das bei seinen Beschwerden nicht leicht fiel. Natürlich war Tox in der Zwischenzeit mit dem Arzt und einer neuen Medizinflasche da gewesen. Und er hatte angekündigt, später noch einmal vorbeizuschauen. Als die Kinder Mr. Bluni von den gefälschten Drehbuchseiten erzählten, hatten sie ihn endgültig überzeugt. Der berühmte Schauspieler erklärte sich auch sofort bereit, in Julians Plan mitzuspielen. Und Mr. Tox ließ nicht lange auf sich warten. Leute, Mr. Tox ist im Anmarsch. Er müsste gleich hier sein. Schnell, verstecken wir uns hier in der Besenkammer. Ja, gut. Rück noch ein bisschen. Aua, los, Jimmy. Du auch. Hier kannst du die Tür machen? Ja, ja. Sind Sie bereit, Mr. Bluni? Alles klar, Julian. Okay, los. Joseph, ich bin's. Dein Freund Jamie. Komm rein. Ich bin zu schwach, um aufzustehen. Das wird schon, Joseph, altes Haus. Hast du deine Medizin genommen? Nein, ich kann nicht. Bin viel zu schwach. Komm nicht mal mehr an die Flasche ran. Kannst du mir helfen? Gib sie mir in die Hand, bitte. Klar doch. Hier, nimm. Danke. Ah, oh, oh. oh, verdammt! Kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid. Ich hab. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Jetzt muss ich sofort zu deinem Arzt, um ihn um eine neue Flasche zu bitten. Äh. Schnell raus hier. Dann wollen wir doch mal sehen, ob er wirklich zu diesem Arzt geht. Ja. Aber ja. vorsichtig. Er darf uns auf keinen Fall bemerken. Ich folge ihm mit Dick. Ihr bleibt in Sichtweite, ja. okay? Ja, alles klar. Psst, schön leise. Alle Achtung. Ihr seid ja ein perfekt eingespieltes Team. Ja. Kommen Sie, Mr. Blooney. Wie erwartet ging Mr. Tox zu seinem Wohnwagen. Kaum war er darin verschwunden, schlichen sich Dick und Julien ans Fenster. Auch Mr. Blooney kam hinzu, um die Machenschaften seines angeblichen Freundes zu beobachten. Ist das denn zu fassen? Er nimmt tatsächlich die Flasche mit dem Insektengift. Kein Wunder, dass mir seit Tagen sterbens elend ist. Das ist unser Beweis. Wir haben ihn. Und was machen wir jetzt? Ich hole sofort Mr. Wood, damit er sich das mit eigenen Augen ansieht. Sieh zu, so, dass Tox den Wagen nicht verlässt. Alles klar, machen wir. Während Mr. Bluni davon eilte, kamen auch Anne, George und Timmy dicht an den Wohnwagen heran und lugten durch das Fenster. Oh, dieser miese Giftmischer. Er schraubt die Flasche zu. Jetzt geht er zur Tür. Dann tun wir genau das Gleiche. Alle mal zur Wagentür. Ja, ja komm. Stimmt euch dagegen. Mit ja. aller Kraft. Ja. darf auf keinen Fall rauskommen. Ja. Nein. Alles klar. Hey, was soll das? Wer drückt da gegen meine Tür? Das sind wir, Mr. Tox. Ach, ja. Ach, diese Gören mit ihren dämlichen Kinderstreichen. Was zum Teufel macht ihr da schon wieder? Na, wenn hier einer ein Teufel ist, dann ja wohl Sie. Was redest du? Wir wissen, dass Sie Mr. Bluni vergiften wollen. Der Apotheker Mr. Vitro hat es bestätigt. Ja, und wahrscheinlich haben Sie ihm das Gift schon ins Essen gemischt, bevor Sie es ihm als Medizin gegeben haben. Und die Drehbuchseiten haben Sie auch gefälscht. Und diese Masche mit dem besten Freund, war ja wohl der mieseste Trick von allen! Mr. Tox? Ich glaube, er ist gar nicht mehr hinter der Tür. Nein? Timmy, wo bist du? Schnell, Leute! Er will aus dem Fenster abhauen! Du verdammter Köder! Konntest du dich an die Schnauze halten? Bleiben Sie, wo Sie sind und lassen Sie uns in Ihren Wohnwagen! Mr. Tox, jeder Fluchtversuch ist zwecklos! Ob Tox wollte oder nicht, er musste den Regisseur und seine Assistentin hereinlassen. Und die konnten sich nun an Ort und Stelle davon überzeugen, dass er versucht hatte, seinen Kollegen zu vergiften. Miss Vanity rief ein paar Schauspieler, die sich um den Wagen des Übeltäters aufstellten, sodass er keinesfalls entkommen konnte. Dann rief sie die Polizei. Jetzt. Lassen Sie mich raus, bitte! Ich will nicht ins Gefängnis! Das hätte er sich früher überlegen sollen. Mhm. Ne? Kinder, ihr habt uns wirklich einen großen Dienst erwiesen. Ohne euch hätte Mr. Tox mit seiner bösen Intrige noch Erfolg gehabt. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Oh, ich <lacht> hätte da eine Idee. Ja? Die berühmten fünf Freunde wären bestimmt glücklich, wenn sie für die Zeit ihres Urlaubs Ausweise für das Filmgelände bekämen. Oh, oh. Oh, ja! ja. Oh, Mrs. Vanity, ich hätte ja nie gedacht, dass sie so nett sein können. <lacht> Tja, wie ihr vielleicht gerade gelernt habt... Nicht jeder Mensch ist so, wie er auf den ersten Blick wirkt. Oh, ja. Wenn wir wiederkommen, darf ich dann das Prinzessinnenkostüm nochmal noch mal anziehen? Solange es nicht gebraucht wird. Gerne. Oh, toll. Und, und können wir auf das Piratenschiff gehen? Wenn ihr niemanden stört, warum nicht? Oh ja, dann will ich auf dem Segelmast ganz nach oben steigen, wie ein richtiger Seeräuber. <lacht> ja, und da kann es wohl jemand kaum erwarten, bald ein richtiger Piratenhund zu sein. Was, denn <lacht> <nicht>. Ja. <lacht> Freunde, und Dick, Ann und George und Timi der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja, uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir nur.